Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Apa yang kita sebutkan kemarin Dari Sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina yas'umun dari riwayat Abbas diriwayatkan oleh at-tabarani rahimahullahu ta'ala bahwa yang dahulu disebutkan sebagai kahin abu barzah al-islami Naam. Kemudian trilola Yatanafaruna ilaihi fatanafaru ilaihi unasun minal muslimin. Ya. Bukan minal musyrikin, minal muslimin. Wala shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al Najdi, rahimahullah taala bab man jahad shi'ah şey min al asma' sifat, bab orang yang mengingkari al juhud. Maknanya adalah al-ingkar, mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bahawa kesempurnaan tauhid seorang Muslim, manakala dia menyempurnakan empat hal dalam hal ma'rifatullah pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala al-iman biwujudihi al-iman bitawhidi rububiyatihi wal-iman tauhid al-uluhiyah wal-iman bitawhid al-asma Wal al sifat apabila seorang Muslim menyempurnakan Keimanannya terhadap Empat perkara ini, maka Dia menjadi seorang Muslim Yang kamil Yang sempurna Tauhidnya, keimanannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sesuai dengan kadar Yang dia kurangi dari Keimanannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Maka semakin berkurang pula keimanannya berkurang pula kesempurnaan tauhidnya dan mungkin saja menyebabkan tauhid tersebut jadi batal disebabkan karena dia tidak menyempurnakan salah satu dari jenis tauhid tersebut maka ikhwan Al fitna alaikumullah dari sini menunjukkan bahwa seseorang yang mengimani nama-nama dan sifat sifat Allah subhanahuwataala merupakan penyempurna tauhid oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimaninya bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama ada yang kita ketahui ada pula yang tidak sampai kepada kita khabar tentang nama-nama tersebut secara terperinci la ufita na an alaik anta qama'naita ala nafsik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan aku tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian kepadamu. Ya Allah, engkau sebagaimana yang telah engkau puji terhadap diri sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan pada kita satu doa yang menghilangkan seorang itu dari kesedihannya. Di mana di dalam doa tersebut Rasulullah alaihi salat mengatakan Asalukallahumma bikkul ismin huwala semaita bhi nafsa kau anzaltahu fi kitab kau atau alantahu ahdan min khalq kau atau ista'ar tabhihi fi ilmil qabyi endak aku meminta kepada-mu Allah dengan setiap nama yang kau miliki apakah yang telah engkau Turunkan dalam kitabmu. Atau yang telah engkau ajarkan pada seorang dari kalangan makhlukmu. Dari kalangan hamba-hambamu. Atau yang engkau simpan. Di dalam ilmu al-ghaib. Yang ada padamu. Walah ya'lamu al-ghaiba illallah. Tidak seorang pun yang mengetahui al-ghaib. Tersebut. Kecuali Allah SWT. Maka kita wajib untuk mengimani semua itu yang sampai kepada kita kabar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci ataukah yang tidak sampai kepada kita kita wajib untuk mengimani semuanya mujmalan wa mufassalan secara global dan secara terperinci demikian pula dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pensifatan yang maha tinggi, yang maha mulia. Dan kita menyifatkan pada Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak ada celaan dari sisi manapun. Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan kita meyakini bahawa setiap dari nama-nama Allah Azza wa Jal mengandung sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahakuasaannya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari nama-namanya Hualahu Alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ini adalah merupakan nama-nama Allah yang mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan penunjukan dari nama tersebut. Oleh kerana itu, Al-Imam Syafiq rahmatullah ta'ala, beliau mengatakan, Amantu billah, Wabimaja'a amillah, Alamuradillah, Wa amantu birasulillah, Wa bi man jaa'a amr Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang dikabarkan oleh Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu ta'ala Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salat berdasarkan kehendak dan maksudnya Rasulullah alaihi salat dan dari sinilah Melangkah para ulama salaf As-salih Dari para sahabat Para tabi'ud Atba'u tabi'in Alladzina taba'u Bi'isad Orang-orang mengikutinya dengan baik Mereka senantiasa Menyerahkan diri mereka kepada nusus tersebut Bahawa mereka mengimani Segala apa yang datang dari Allah dan rasulnya, saw, berupa pengkhabaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu taala. Mereka imani dan tidak mereka ingkari satu pun dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, tanpa mentakwil, mentahrif, tanpa mentakfir, tanpa mentakif atau kamen tanfir. Maka siapa yang mengingkari sesuatu dari al-asma' atau sifat, amma ay yakuna kafiran kharijan minal millah wa amma ay yakuna fasiqan mubtadi'an sahiba hawa wa amma yakuna jahilan orang mengingkari suatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ada kemungkinan dia kafir ada kemungkinan dia menjadi fasik menjadi ahlul bid'ah ada kemungkinan pula disebabkan karena kejahilan. Adapun seseorang itu menjadi kafir apabila dia mengingkari pengingkaran yang tanpa ada takwil, ya, pengingkaran tanpa takwil, mengingkari nash yang telah jelas saibit di dalam al-Quran al-Karim atau dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pengingkarannya orang-orang kafir -orang al-mushrikun terhadap nama Ar-Rahman Ada apa? Mereka Kaum muslimin Berdoa kepada Ar-Rahman Terkadang berdoa kepada Allah Terkadang berdoa kepada Ar-Rahman Nah Ya, itu kan dua nama yang berbeda Berarti kaum muslimin juga berdoa kepada selain Allah yaitu doa mereka kepada Ar-Rahman mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman wa hum yakfuruna bir-Rahman mereka mengingkari Ar-Rahman nah mereka enggan untuk dituliskan bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaibiyah nah maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan Firman-Nya: Odo Allah, awidur Rahman, ayamma tadoo falahu al-asmaul husna. Kalau doa Allah, kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada ar Rahman dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah Huazawajal maka Allah memiliki al-asmaul husna. Allah adalah nama Allah, ar rahman adalah namanya, al-Aziz, ar rahim Al-Jabbar, Al-Mutakabbir Semuanya dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah dengannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki alas mal husna Ya, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kaum musyrikin Takkala mereka mengingkari ar-Rahman itu Oleh karena itu Para ulama seperti Al-imam Ahmad Rahimahullah dan yang lainnya Menyatakan kekufuran Al-Jahmiyah Disebabkan karena mereka mengingkari Nama dan sifat Sifat Allah SWT Nah Namun terkadang di antara mereka Ada yang sampai tidak menyebabkan keluar dari Islam Mereka mengingkari Nama ataukah sifat Allah SWT Akan tetapi ingkar Ta'wil karena ada takwil, ada syubhat. Nah. Sehingga yang demikian ini tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam, tapi mereka dari kalangan usyah, orang-orang berbuat maksiat, dari kalangan ahlul bidah. Dan terkadang di antara mereka juga ada yang jahil. Bukan karena menolak Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Namun disebabkan karena kejahilan tidak sampainya kepada mereka hujah. Ya. Oleh karena itu, para ulama memberikan iktidar terhadap innu hasim rahimahullah ta'ala. Bukan disebabkan karena beliau menolak nas, beliau adalah orang yang paling tunduk kepada nusus al-kitab wa sunnah. Namun beliau tidak menemukan dalil. Dan ini adalah merupakan kekeliruan dari beliau rahmatullahi Alayhi Naam Wa qawulullahi ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wahum yakfuruna birrahman Qul huwa rabbi la ilaha illahu Alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab Dan mereka itu Adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman Ar-Rahman namadan sifat Allah Subhanahu ta'ala. Nama Allah Ar-Rahman di dalamnya mengandung sifatur rahmah. Kullu okay. huwa Rabbi la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab Katakan Ar-Rahman itu adalah Rabb-ku. Dia adalah Allah Subhanahu ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan hanya kebadannya lah aku bertawakal dan kebadannya lah aku bertaubat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Ar-Rahman adalah merupakan nama Allah. Orang yang mengingkari nama Ar-Rahman maka sungguh Allah subhanahuwataala telah mensifatkan kepada mereka sifatul kufur, sifat kekafiran. Dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman merupakan salah satu dari nama Allah SWT. Yang di dalam yang mengandung sifat. Barang siapa yang mengingkarinya. Maka sungguh mereka telah kafir dan ingkar. Terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Seperti kufurnya kaum Jahmiyah. Dan orang-orang semisal -orang, mereka Tadkala mereka mentaktil Sebagai bentuk pengingkaran mereka Dengan apa yang telah disifatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Wa fi sahihil Bukhari Dan di dalam sahih Al-Imam ال al-Bukhari Kala Ali Berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala Hadithun Nas bima ya'rifun Atari duna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluhu Hendaklah kalian sampaikan berita kepada manusia ini dengan apa yang mereka ketahui yang sampai kepada mereka akal mereka yang mereka bisa fahami Maukah kalian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya diingkari ini perkataan Ali bin Abi Talib, Rasulullah Taala. Sebahagian para ulama menyebutkan sebab mengapa sampai beliau menyatakan yang demikian. Di mana pada zaman khilafah beliau, Rasulullah Taala, terlalu banyak dari kalangan manusia yang selalu menyampaikan berita. Ya. Tukang cerita semakin menyebar orang-orang yang memberikan nasihat pun semakin banyak. Ada yang jujur dalam memberikan nasihat, akan tetapi di antara mereka pula ada yang menginginkan dunia dengan nasihatnya. Sehingga terkadang di antara mereka ini orang-orang yang jahil yang mendatangkan berbagai macam kisah-kisah yang kisah tersebut menimbulkan pengingkaran terhadap sebagian dari kalangan kaum muslimin. Mungkin diantaranya ada asalnya yang benar. Namun, karena tidak pandainya dia melihat kondisi siapa yang dihadapi. Sehingga ketika mereka terkadang menyampaikan satu hal yang dia inginkan itulah kebenaran, namun difahami oleh kaum muslimin kebatilan. Nah, padahal terkadang yang mereka inginkan adalah kebaikan. Yang mereka sampaikan adalah hadith yang sahih misalnya. Namun, Karena tidak sampai kepada akal mereka Maka timbul pengingkaran dari mereka Sehingga yang demikian ini Mengkhawatirkan mereka Mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta ta'ala Dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga Ali bin Abi Talib Tadiyallahu ta'ala nuhu melarang mereka ini. Dan beliau mengatakan haditsun nasah bimai harifun Beritakan kepada manusia ini Apa-apa yang mereka kata apa-apa yang mereka kenal apa-apa yang mereka bisa memahami dengan kedudukan ya dan keadaan mereka dalam memahami sesuatu hal ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya Bahwa Abdullah bin Masud mengatakan, "Ma anta bimuhadisin kauman, la tablogu akuluhum illa kan alibatuhin fitnah." Tidaklah engkau memberitakan pada satu kaum satu hadis yang tidak sampai akal mereka ke sana, yang mereka tidak bisa memahaminya. Malahkan yang demikian ini bisa menjadikan fitnah terhadap sebagian kaum Muslimin. Maka dari sini, Qanifidin Azzaikumullah menunjukkan bahawa para ulama us menganjurkan kepada kita untuk melihat kondisi. Kepada siapa kita berdialog. Kepada siapa kita menyampaikan ad-din. Tergantung dari keadaan mereka. Nah, kalau mereka dari kalangan orang-orang yang memahami al-Islam seperti para tulab ul maka beda keadaan. Kita sampaikan pada mereka ayat-ayat tentang al-asma'us sifat, kita sampaikan pada mereka tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah tertawa, Allah Subhanahu wa taala murka dan seterusnya. Dari menyebutkan tangan-tangan apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak jadi iskal bagi mereka karena mereka sudah memiliki thawait. Berbeda kalau kemudian kita menyampaikan hal tersebut kepada sebagian awam, ya, yang tidak mengerti kaidah, yang belum memahami kawaid dan tawaid ahli sunnah wal jamaah, dalam hal nama-nama dan ciptaan Allah, antum menyampaikan tentang turunnya Allah, subhanahu wa taala, dan antum tidak mampu untuk memahamkan mereka dalam hal turunnya Allah, subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan fitnah terhadap sebagian mereka Mungkin saja Di antara mereka ada yang memahami Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Benar-benar masuk ke dalam dunia Sehingga dunia itu meliputi Allah Dan dunia itu lebih besar daripada Allah Mungkin Mungkin sebagian mereka ada yang memahami Bahawa dari hadis itu Menunjukkan Allah itu di mana-mana Dan bersatu Bercampur dengan dunia Dengan makhluknya Maka oleh karena itu para ulama us memberikan peringatan pada kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berhadapan. Li kulli maqamin makan. Bagi setiap tempat masing-masing ada pembicaraan. Nah, berbeda ketika antum menyampaikan sesuatu di hadapan orang-orang yang dewasa dengan menyampaikan sesuatu di hadapan anak-anak. Iya kan? Cara penyampaian yang berbeda. Nah, Bahasanya berbeda Maka beritakanlah kepada mereka Sesuatu yang mereka bisa faham Yang sampai kepada mereka Akal Akal mereka di dalam memahami sesuatu Dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dari sini pula Menunjukkan bahwa ilmu ini Tadrij Ya Ada tahapan dari kecil, kemudian seterusnya, seterusnya, Sampai menjadi yang besar. Apabila kita berhadapan dengan seorang yang mereka, Atau dengan suatu kaum yang mereka, Baru, Pemula misalnya, Dalam suatu ilmu, Lalu kita berikan kepada mereka ilmu yang besar, Maka yang demikian ini, Kita, Mengajarkan kepada mereka sesuatu yang tidak sampai kepada mereka akalnya. Nah, Al-Imam al Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabul al-ilm, tak beliau menjelaskan yang dimaksud dengan al-rabbani, al-alimul al rabbani. Walakin kunu rabbaniin bima kuntum tu'allibuna al-kitabah wa bima kuntum tadrusun. Kata beliau, al-rabbaniyoon humul ladhina yu'allimuna sigar al-ilm qabla kibarish. Yang dimaksud dengan arrobaniyun adalah mereka-mereka para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum mencapai pada ilmu-ilmu yang besar. Di sana ada tahapan. Ya, tahap yang paling ringan agar kemudian mereka bisa memahami kemudian terus ya, menanjak dan menanjak sampai kepada ilmu yang lebih besar. Kalau tidak demikian, kemungkinan akan menimbulkan fitnah ya di antara sebagian mereka Warau Abdul Razzaq an Ma'marin an Ibni Tawus an Abīhi an Ibni Abbasin dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq صاحب المصنف dari Ma'mar bin Rashid Abu Arwah Al Thaqafi. Al-Basri Al-Yamani an al Ibn Tawus dari Ibn Tawus, Abdullah bin Tawus. An-Abihi dari ayahnya, Tawus bin Kaisan al-Janadi. An-Ibn Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. an ra'a rajulan intafaba. Bahwa beliau melihat ada seseorang intafaba. Bergetar. Ya, bergetar tubuhnya. Ini yani menunjukkan pengingkaran. Lama samiah hadisan anin Nabi saw. Mafis sifat. Tak kalau dia mendengarkan satu hadis dari Nabi saw tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Okay, ya. Istinqaran di dalam. Jadi bergetarnya itu dalam bentuk mengingkari apa yang datang dari sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. disampaikan kepada mereka hadis tentang sifat. Faqala maka berkata Abdullah bin Abbas, "Ma farqa haula?" Apa ketakutan mereka ini? Apa yang mereka khawatirkan? Yajidu raiqatan 'inda muhkami, mereka mendapati sesuatu yang ringan ya, suatu kelembutan dalam membaca ayat-ayat Allah yang muhkam ya. Wayahlikuna 'inda mutasyabihi dan mereka binasa tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabihi. Nah. Sebab di dalam Al-Qur'an Karim Ayat-ayat Allah itu terbagi dua. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, adapun yang muhkam, wabah. Tidak ada ihtimal yang lain, melainkan satu makna. Dan tidak menimbulkan fitnah terhadap sebagian mereka. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tetapi di sana pula ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Quallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Bahwa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada kalian di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang muhkamat itu adalah induknya alkitab dan di antaranya ada pula yang mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubi sayghun fayattabi'una ma tasabahum fitnah wa nah adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan maka mereka mencari ayat-ayat yang tersanarkan itu mencari dalil dari Al-Qur'an Al Karim untuk menentang Islam dan berusaha, ya mereka menentang Islam tersebut dari ajaran Islam itu sendiri. Mereka ambil dari ayat-ayat yang muntaqabibah yang terkaburkan untuk membantah Islam. Dan mereka menghindarkan diri mereka dari ayat-ayat yang muhkamat. Apa tujuan mereka? Ibtidal fitnah untuk mencari fitnah, mencari penakwilan, penakwilan nah mencari penakwilan penakwilan ini keadaan ahlul qulub almaridhah orang-orang memiliki penyakit hati nah berbeda dengan kaum mukminin dan orang-orang yang memiliki rusukh ke dalam ilmu mereka war rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah kullun <-tuh> min inda rabbina aman nabih kullun min indi rabbina adapun ar-rasikhun fil ilmi mereka senantiasa mengatakan kami mengimani semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terjadi perbedaan maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah merasa heran dengan keadaan orang ini karena orang yang seperti ini tidak beliau dapatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada nusus muhkamihi wa mutasyabihihi. Ya? Nas yang muhkam, nas yang mutasyabih, mereka terima semuanya. Termasuk hal-hal yang gaib, termasuk hal-hal yang mungkin secara akal tidak masuk ke dalam akal mereka. Adapun orang-orang yang mutasyabih ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَعْبَهَا مِنْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهِ فَاحْذَرُوهُمْ Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabih karena tujuan mereka mencari fitnah maka mereka itulah orang-orang yang Allah SWT namakan mereka dalam ayat itu maka hati-hati kalian terhadap mereka menunjukkan bahawa orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabih ini untuk merusak Islam untuk mencari fitnah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah. Fi kulubihim za'yul. Di dalam hati mereka. Terdapat penyimpangan. Dan mereka itulah orang-orang binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbasin. Tadi Allah ta'ala'an huma. Siapa mereka itu? Orang-orang. Yang tidak mau menerima. Ayat-ayat ataukah hadis Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sampai kepada mereka Terkhusus yang berkenan tentang Nama, sifat Allah Kejadian-kejadian hari kiamat Di antara mereka ada yang kaget Ketika Di Perdengarkan pada mereka Penafsiran para ulama Tentang Al-Kursi Al-Kursi Mauti Al-Qadamai kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah sebagaimana yang telah sabit dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Dan nampak dari mereka bentuk pengingkaran terhadap al-kursi sebagai tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Kita menetapkan itu akan tetapi kita tidak mengkaifiyahkan, kita tidak mentamsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sebagai mereka mengingkari dan bergetar jiwa mereka. Tak kalah dibacakan pada mereka hadis tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. pada hadis tentang turunnya Allah bukanlah satu yang lebih menakjubkan daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjelaskan tentang datangnya Allah itu pada hari kiamat. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya. Bukanlah satu hal yang mengherankan. Dan di dalam Al-Quran Al Kerim telah disebutkan demikian banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Para Sahabat menerimanya. Adapun orang-orang dalam hati yang terdapat penyakit, maka mereka timbul pengingkaran pada diri mereka. Nah, ketika dibacakan pada mereka hadis tentang lalat, maka mereka mengingkar. Bergetar jiwa mereka sebagai bentuk pengingkaran ketika dibacakan pada mereka hadis bahawa kematian itu akan dibawa dalam bentuk kabish lalu kemudian dihadapkan antara syurga dan neraka lalu kematian itu pun disembelih, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penduduk neraka khaludun walamaut dan kepada penduduk syurga khaludun walamaut kekal dan tidak adalah kematian sebagian mereka kakek, ya menampakkan bentuk mengingkaran seperti kagetnya Muhammad al Ghazali al Misri ketika mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa taala hadis-hadis Nabi saw dibacakan maka ini yang menyebabkan mereka jauh dari alkitabus sunnah dan condongnya pada al Hawa wal Bidah. Walamma sami'at Quraisyun Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dhalik. Tatkala alam-alam Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu mengatakan Ar-Rahman maka mereka pun mengingkarinya. Fa anzalallahu fihim maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayatnya tentang mereka wahum yakfuruna bir-Rahman dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman nah. Dan itu pun berkenaan tentang uh, perjanjian Al-Hudebi ya. Ketika disebutkan dalam perjanjian itu Hadamah salaha alaihi Muhammad dan Rasulullah Maka mereka mengingkari Muhammad sebagai Rasulullah lalu kemudian penulis tersebut menulis dalam perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim maka orang Quraish mengatakan Adapun Ar-Rahman kami tidak mengenalnya nah maka mereka mengingkari Ar-Rahman tersebut dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang mereka Wallahu alamu bisawab Hal hasil bahawa apa yang disebutkan di dalam bab ini menunjukkan bahawa kesempurnaan tauhid seseorang tak dia mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Allahu annu masya Allahunya, ehfazu ya, ehfazu, ehfazul ma'ln. ولا تتأخروا تفضلوا حفظكم الله